gonekin era berrosailera, hemen ja antzitirrotik ekusten du gonsailera eta bai, inautriak hemen bueno, ja eta gurekin ordua hau geratzera gonbiatzen saituztegu, zeren ez dira gai oso karnabaleskoak. Bueno, baina aspaldiko partez musikala berreskuratu dugu, ba, bueno, badakigulako zehar eta astenetantzearen jendea dantzagironi biliko delare. Berberda ez da dantzatzeko aproposionekarri duguna, baina musikita pixka beti ongi, ongi etorria da. Mm -hmm. Baina hori baino lehen e, zinean murgilduko gara eta emakumeon zinea, edo bueno, emakumeak egindako sortutako zinearen inguruan arituko gara, horianaren laguntza... Fin, ba, gozo... Elegante, elegante, elegante. Elegante. Bera. Beraz, gurekin geratu ordutxo hau, edo bestela ere, badakizute saio ireki eta partartzaia Oaxan izatea. Ose hondo. <laughs> nahi dugula ez da, la miren? Noski baiet, eta gure bergoratuko bergobratuko izabugula badakizute ere. <laughs> Zene, nekat, nekatu ez gara nekatu jortaz. Eta hori da, nahi bauzute, gonekin abildua Gmail.comera idatzi, eta hor txep, utzi nahi duzutena mm -hmm. All of this time I thought we were pretending nothing looks the same when your eyes are open now you're playing these games to keep my heart beat spinning yeah. show me love you show me love you show me everything my heart is capable of you show me everything <laughs> can I show you now show show us <laughs> show us everything <laughs> <laughs> Galantz ermus. Ando, ando. I mean, Very well, for sure. I show Etxebarri Zer zerdao. Zer, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bueno, eta gaurkan polit polita eta bueno, oso interesgarria prestatu dugu. Ez da hala, duzu? Bienback. U, eia ni baina gehiago eh mai berri lagun bati enonko diogonen meritu guztia, berak egin dizkio gula zuzendarien bilaketak. Hemestagazio eta... lana. Ba, hori ezen... ba, da, berak egin dago, bueno, maiderrek eh, asko daki bagono garritzen gogonaz, emakume zuzendarien inguruan, eta hori esan, ba, bera bidalitako emil batetik sortu da ideia eta ba, berarip xiatere bai laguntza eskatuta, ba, beste susendari ema komenatsue berriz jo, ta ni ustut, bueno, eh, interesgarri gustientzako ikasiko degorako pilo bat gaurkoan. Ingles ez zainbar azaltzu, barkoa. Baia, yes. Es. No, please. <laughs> no, please. <laughs> it's enough privacy. Baina, azuldu, ja, esango dugu asteburuan hon garela hemen irrachalla egiten dugunki batzuk Dublinen eta bueno, ba proiektu baten baitan, eta aukera izan dugula, ba, bueno, Europantzar beste herrialde batzutan, eta beste herri irratio batzuetan, herri komunita irrati komunitario batzuetan, ba, e, egiten dituzte irratsaio feministak edo neskekin dako irratxaioak ezagutzeko aukera izan dugula. Ez? Ai, ingles... Ez garela bakarrak. Ez garela bakarrak munduan. <laughs> eta inglesasko praktikatu dugu. Bai. Eta, aria gehiago bai? igual sorpresa txabat prestatuko dugu urrengo saioaren baterako, ze, ze hor beraiek ere guretzako hitz batzuk esantzituzten, beraien Euskara bai. azentu inglesarekin. Bai. Bueno, azentu irlandesa esan. Irlandesa, irlandesa, para irlandesa para da. <laughs> hori da. Para noriak sensibilidades. Hori da. Ba, ba. Ba, ba. No sé, en West Dublin, access Radio co Oiga, rey, feminine, intuition, irratxaioko, <laughs> ¿no es que hay? ¡Sus! ¡Jesús! <laughs> bye bye. Gero, ¡Bai, bai! Pero, pasos de nos bai, olorongo, ¿no es que agaste hecho batzu? Bueno, pero ya corendikez, el gaten, irratxai, ¿no es que así siempre es a nacabiltzen? Así que, bueno, espero deshago un ahorre de ahí, ¿eh? Era mm. el proyecto que era, bai. ¡Bai, bai! Mm -hmm. Bueno, ¿or cáncer? bai baraurkoen emakume zuzendari sine zuzendarien inguruan arituko gara eta esan dizuel ba nik e... maider lagun bat ikatu dio dela gorkoan De laguntza ba, zuzendari batzun inguruan hitz egiteko zen egi esan ba bueno igual betiko ez... Itsoin dezakegu, baina mundu nahiko ez ezaguna, ez, Gaur egunen ere bai horrela emakume, zuzendari zinez zuzendari asko, asko ez ditugu ezagutzen. Bezakit. Horentxe torte ezkit Sofiako, pola eta horrelako baten bat, baina zaila da. Zaila da, Elena, elena, elena, elena elena, da, na, na. eta bai eta hemen noraing gutxi eduki dugun bai berka berta gazterumean ere astelumendi. Iziarbo Bai bai dira eh bai igual itziarbo jain. Eren bai bai bai bai justo eh Maiderrek bidali didan emailtxan ba, hori ez euskalerrira etorriz eta horrela osea ba zen justo Horixe, eh, bueno, elena tabernaren inguranez, baina bai bertagazte lumendiz, eta barrura begiratzeko leioaken parte hartu duten bi mm -hmm. emakume zuzen darien inguruan. Hemen eduki ba, dugu bat, ere? Mm -hmm. Enaragoiko etxea, hori da, mm -hmm. eta mireia gabilondo ez. Eta, bueno, em, ba, egon badaudela, baina gian zai, zehiag, egiten zaigu gu, ez? Orlako batzuketa edo batze bat... Egitea, eta, bueno, nik eskatu diot, eta bai zen neiko potenteak ekarri dizkit, eta, bueno, e, izugarrizko rekordira daukaten emakumeak, eta esakizu ekmeikak, baina niri salenen baldia zen e, kehienak entzuten nituenak, batzuk ezagutzen dituen baina... Ez, ez, badire, badire bueno, sorpresak, nuen. Mm -hmm. bai, bai. Bai. Bueno, bagian, honetan zibilio nena, ziko gara benan-benan, eh? Ema kumera, no? <golida, baga, golida> baina, entrena <la> sortuz <golita> zula da, ez ez zuzakunak izan da? Hau da gaian zartzeko modua, <golita> zarrera horrela, gantera azobetea, eta bain, joko dugu, denengo emakumera. Uztet, batez ere, hemen abiatzen gara, e, anez, bagda, zuzendaritik abiatzen gara, zeren e, bueno, e, web horri alde batek dokumentalista eta zine zuzendarien e, web horri alde batek deitzen dena dafilms.com mm -hmm. dafilms.com ba, du anez bagdaren inguruko retrospektiba bat eta orduan internet bidez ba, ikusi daitezke bere languzkiak e, eta doainik normalen horri Ba, zerbait pagatu behar da, baina haure ingoan, ba, guztizdo hain ikusi daitezke bere pelikula dokumentalak, eta, bueno, uste dute, ba, interesgarria dela ez, ikusteko, ba, emakume hau irurogei garren amarkaran hasi zen zineagiten, bera, bueno, e, Brusela da, baina batez ere bere lan eta bizi guztia parixen egindu, eta Nouvelle bag, bag, edo, bueno, Nueva Ola, Olatu Berria... Ba, Frantzian oso ezagunagintzen zine mugimenduko ba, kide izan zen, eta bueno, zenbait kritikoak bertako amona bezala izendatzen dute, enu bagaren amona bezala. Takit, mm -hmm. e, bueno, amona terminori zesentzutan esan dute, egia da, ba, bizirik jarraitzen duen autore gutxietakoa dela, eta bueno, e, berak egin feminista ikuspegi batetik ba, ba, interesgarria izan daiteke egiten duen ekarpena, ba, oso e, bueno, ikusten duzu, ez, e, ba, berak eh cinea ba, egiten dituen ekarpenak feminista izan daitezkela. baina berak ere zure burua horrela kontsideratzen, ez dut giderako ez daidan moduan utzi dezakegula hau. Baina, bueno, e, kartan interesgarriak e, egiten ditu. Eta, bueno, baurien artean nik aurre ikusteko e, aukera izan dudan pelikula, edo, bueno, korto bat da, bertan emakumea eta bere gorputzaren inguruan hitz egiten du. Eta, bueno, ustut, zatitxo batekin ekin asten baldin bagara, frantzesez bada ere, behikusiko zuen, Edo sentituko duzu, ez den berak planteatzen du no, edo no planteatzen ditun gauzak. Etre No no no no no no no no Être femme c'est vivre dans un corps de femme. C'est moi, tout mon corps c'est moi. Je ne suis pas limitée au point chaud du désir des hommes. Je ne suis pas un sexe et des singes, je suis un corps de femme. Être femme c'est aussi avoir une tête de femme. Bidea jarraitzen du, baina n'ezo kaso eniurik, beraz, <güls> Bale, dira, ba dago, es, dira, dira. Emakume ez, berdineen aurpegiak, ez, berdinez berdinetakoak eta enfokatzen, usto, momentuan ez, ba, hori. Bintet, ki pensu otroko mankintet d'hom? Bira, hortzera bila. Nuel ba... Hain si jok mal me trube, a me definir dans unha societe d'hom. Non, non, non, e non, jen su pas unhom zankenietet. Être femme, c'est être l'unique, la désirée, la présente, la mystérieuse, avec folie et des tailles assorties. À condition d'être sortie du lot. Car les femmes, soi-disant, sont toutes les mêmes. Emmerdeuse, futile, bavard connasse, salope, etc. Maintenant, ça va changer. Moi, je ne veux plus, je ne supporte plus d'être aimée par des misogynes. Je suis unique, OK, yeah. mais je suis toutes les femmes. Je suis unique, OK, mais je suis toutes les femmes. Moi oui, moi non. Ah ah ah Je me sens belle, pleine et désirable. Donne-nous des frères et des sœurs, dit l'enfant. Donne-nous des fils, des soldats, des ouvriers, des savants. Donne-nous des filles, des cuisinières, des ouvrières, des mères, dit la société. Moi, ça me va, j'adore les enfants. Moi, je ne m'occupe pas de la société. couche je fais un enfant. Moi, non. Les femmes sont faites pour avoir des enfants, quand même. C'est comme moi, ma petite fille. Une femme qui n'a pas connu la maternité n'est pas une femme. La barbe Et les hommes qui n'ont pas connu la paternité, sont-ils des faux hommes Et Chevalier, et Einstein, et Mermousse, et Balzac et Mozart Comment ont-ils décidé si on est des femmes ou pas Et comment être femme en dehors de l'opinion masculine Quesquen es cor de femme, si on doit toujours rendre compte de nos poa imgur. Les hommes ne nous laisse pas le droit de vieillir. Beno, va... <coughs> <coughs> ez, <yes>, honekin onekin, oianna? Va, du, abarcatu, eh, oiann, billor, quitarlar fontrier, puntuat, eh, saudia entzuten... la la la la la la la la la la la la interes garriten zait, berak, oza, sea, ikusten da hor, bere gala propietatik nola biatzen denez, eta azkenean, e, ba, e, dokumental, oza, sea, benetazko dokumental edo ediazko galera batzuen eta fikzien artean nola jokatzen duen e, une oro autore honek ez? Eta, bueno, hemen entzun dugu galdera pilo bat egiten dizkiogu, bere buruari zer emakume izatea, zer zerrekin behar emakume izateko zerrez, ez? Eta, denbora guztien dago joku horretan, eta makumen gorputzeken jokatzen ez, eta niri gustatu zait, asko gustatu zait e, labur metzai hau, eta, bueno, bere biztustia da bere lan guztia bizkat hor gauzen inguruan jokatzen du, ez? Mm -hmm. Eta igual, e, zuk lehen nahi patutu ez, horriz zugarrizko utxunea egon da, normalean laburronetan e, itzpilo bat edo, itz, edo testu pilo bat entzuten zen ez? Baina utxun hori hartu eta aprobetsatuko dut, Bigarren e, autore baten gana jotzeko, baitere, ba, bueno, e, garai berdinetakoa izango dena, ainerroak daren e, garai berdinetakoa, bera, Chantal Ackermann da. Eta ere bai belgikakoa, baina, bueno, berak bere bizia eta bere lana bertan egiten jarraitu zuen. Eta isintasunaren ezetan dut, zeren, egoneiz, bere pelikulak, zatiak ikusten eta eta, bueno, labur ere bai zatiak ikusten, eta izugarrizko, isiluneak daude, guz, denbora guztien. Oso-oso itz gutxi agertzen dira, nink ikustel izan ditu den gutxietan, eta igual, aipagarria da, badauka pelikula bat, horregatik e, oso ezaguna egin zena, e, pelikularen izena da, Jean Dilman, 23, KD Comerz, 1080, Bruxelles. Ba, azkenean askimen el debate en da, ba, eh? Ze Gandiman izan izango goizteke eta hogeita 23 mm, calle del Comercio, eh? Bruselas. Eta ba pelikula hori, hori ikusten ibili naiz. Eta ezetan bueno, ba satitxo bat ekarriko dut, ba hartzeko. Eta bueno, da ba gu isilik egongo bagina bezek. <risa> <risa> Horretarako esan dut bueno, o beto, Baina, bueno, eh, película oso oso, oso ezaguna egin zen, izogarrezko kritika honak izan zituen, honek. Eta, bueno, eh, The New York Times, pelicula edituzuen eh, la primera obra maestra de lo femenino en la historia del cine. O sea, femeninoaren lehenengo la maizulana eh, cinemaren historia. Mm -hmm. Egia da e, ikuspuntoa interesgarria dela, hiru ordu eta laur den irauten dituen pelikula bat da, eta bertan ba, Jean Dilman, protagonista, emakume hau ikusten dugu, ba, batez ere e, janaria prestatzen, etxea garbitzen aritzen da, eta gero batzuetan prostituziolanak egiten ditu arratxaldetan, izan behin etxela dirua ekartzeko, ziren ama soltera bat da, eta zemen nagusi bat dauka. Baina hori da pelikula eta un euro badaukazu irudi bat, eh, bat izango azena dezela bizkades, bere bizitzan sartzen, intimoan sartzen, eta igual ba pribatuari edo bizi pribatuari bauingo datik garrantzi ematen zaio, ez? pelikula batetan no? hori agertzen da eta horri hori da pixkat gaia eta, osea interesgarria ikus puntua. Mhm. Mm Bai, mila bederatzen da, iruro gita amaseia zari gara, ez? E, bada, uh -huh. denbora bat, ere, hau, ekoiztu, ekoiztu zenetik. Baina ez da bakarra, ez? Bez gehiago, ekarri dituzu? Bai, bai. Eh, bueno, ez eh, emezela, bueno, makume hori honek zantala kermanek izogarrizko izan pilla dauzka eginda. Baina, igual pixat, ba, maire rekere, bai, saiatu da horre, Ba Europatik salto egiten, e, txako, ba, bueno, bera dintzako apasionatu bat da eta hitz egiten dugunan gai hauen inguruan, ba esaten dit beti gaur egunean, ego Ameriketan, emakume zuzendari izugarri on pila bat sortzen ari didela, eta ba horietako pare bat ekarri dizkit, horietako e, bat luzia puen da. Eta berari, beraren inguruan igual izena ez zeisu desaguna egiten, baina berak egindako pelikulaen inguruan hitz egin izan dugu. XXY pelikularren zuzendaria mm -hmm. da Lucía Puenzo eta baitare El Niño Pez. Eta bueno, Lucía Puenzo esa bezala, eh Argentina rara eh bueno, sei dizeko. Eta bueno, zuzendari, zu, zine zuzendari izateaz gain eh idazlea bada eta dio ministerio bai. Eta oso-oso ezaguna egin zen, ekiz-ekizi pelikulari ezker, eta agian ba, korto, edo, bueno, trailerrak, nik baina askoz errexiago eta ariñago kontratuko dizue eh, zerreningurandan pelikula. cuéntamela de nuevo ¿qué? la leyenda del niño pez cuando oscurece el agua del agua empieza a subir hasta que todos se ahogan lo vi en el lago soñaste nomás ya sé pura la frontera al lago debe haber mediodía pura no, gente nunca estuviste en Paraguay no te metas con ella te razón sácala de acá chica roja hijo soy es mi novia Fue ella la que le a la policía. Es la empleada doméstica, la que estaba en la casa, la que encontró el cuerpo del juez. Tu papá lo mandó matar a algún pesado y se lo endosaron a alguien, ¿no? Mírame cuando te hablo. Me imaginé en esa casa, sola, hasta que te conocí a vos. ¿Qué más planearon? ¿Qué tal? matar a las dos? ¿Quién es tu papá? Nadie. ¿Qué le hiciste? Lo mismo que vos. me mueras. Que es el final. Nos tu de mí. Olvidase de mí, de verdad. Te amo. Fidalme. Ya no importa, le pedira Que nuestro amor es Lo que importa Solo déjame probar Que quiespendan Bayo yana Un mm amor -hmm. Bai, hau el niñopez, zen? Ah, zer zen, un <laughs> ekiz sartzea lehenengo? Bai, baina, bueno, ah, e, baina ratzea daukazu, ekiz-ekizi den inguranagian, askotan egin izan dugu, eta, bueno, mm -hmm. iguan hobetago zen, ba, itzagin ez dugun horren ingurukoa jartzea. E, el pez ez dakiten zuen, nerila angustia pixkiat sortu dit e, trailerrak berak ez, ikusten ebilina izenean, irudi irudiaz akompainatuta horren digelagoez, baina entzuten ari nintzela berriro Buf, eta nintut Luziapuentzok, baintzat, bai ekiz-ekiz izanen, niñopezen oso gai bereziak eta delikatuak eh, landu izan ditu, honetan bueno, niñopezen, historia pilo bat, eh, elkar lotzen dira, erlazio lesbikoak, eh, aitaren partetiko abusoak eh, bineskauekin, eh, bueno, izo arrizko historia ilumetago gorra, ez? eta nintut Luziapuentzok, eta alere, bueno e, zaiatzen da bizatez e, horri buelta ematen binnezka hauek elkarrekin baurrera egiten zitzen dira ez, eh? mm -hmm. eta ba ekizekizin ere bai e, historia gogor bat jorratzen du ba, e, sexu ez emean eharran sartzen er denen pertsona baten historia kontatzen du, nola momentu baten jaukera bat egin behar duen ezindolako gehiago jarraitu E, ambiguo izaten edo, ez, e, ja adin bat dauka, eta batean edo bestean sartu bar da, eta pixkat e, operazien aurretiko momentu horiek kontatzen ditu, ez, ere bai oso gorra, baina, bueno, neska eta bere aitaren arteko harreman horretan, ez, nola zidatzen jen bat abestarekin apoiatzen, eta, ba, bueno, interesgarria. Eta polita da, bueno, e, polita edo aipatzekoa da, bai el nino pezen, eh, ekiz-ekizin protagonistetakoa bat e, Inez Efronda biet da protagonista eta, bueno, pixkatez nola hartu duen aktore puxka hori zen izugarria ganezka horrek esiten duen lana, ba, belikuletan parte hartzeko mm -hmm. eta um, agian, baya amaitzen joateko, igual pixkat, gerturago gerturago etorriko gara Espainia Restatuan ekoizitako Pelikula bat edo, bueno, zuzendari baten gana, e, zuzendariak e, Isabel de Ocampo du izena, e, labur metraia eta egin izan ditu orain arte, e, miente, spermatozoides, tus labios eta kriak zapatillas si te saldran, <risa> eta zaldoran kordones. Eta lau eketa gero, pelikula bat eko zuen, neiazko urtean ateda zena, e, Evelyn izena du eta jo, ezakit e, ba, emakume hauek azkenan hartu dute autoa gai oso delikatu gogorrak eta igual emakume e, ego, bueno, emakume dituzten arazoen izlada izaten zeyatzen direnak ez mm -hmm. eta e, evelyn pelikula hau nola sortzen den edo zuzendariak inork baina beto azaludezak ez eta ba Pelikularen web horri aldean, eh, izabeldeokan pok berak aipatzen eh, du ez, eh, ez atendu, ebelin eh, pelikula sortzera, eraman ninduenak eh, ideia klasiko eta bat ere original bat, edo galdera klasiko eta bat ere original bat izan zen, zein naiz mi? Eh, erantzuna Ba ikusi nuen askoz larriagoa edo inkietanteagoa zela emakume baldinbazara gizonezkoa baldinbazara baino azken eta bueno, hor irakurketa superfeminista bat egiten du emakumei ba, nola esarria izan zaizkien rol batzuk beti gizonezkoaren ikusperitik, ez? Ordoan, ba, galderonen erantzuna ari zela, ba suburbiotera edo alde iunera jotzen joan zela, eta horrela Ba trata de mujeres engaño jo izan du, Evelyn pelikula honetan, ba ikusten da nola Egoameriketatik emakume bat mafia batek ba engainatu egiten du, ba esanez etxeak garbitsera etorriko dela eta horren ordez ba prostitu hitzera behartzen dute, ba beraiekin deuda bat e, kontratatua duela edo sinatua duela esanez, ez? ez tardando pizkat eh horren horren inguruan ojotzen du pelikula guztiak. Uh, bueno, igual el tráiler rare bai entzuten baldin badago, ba geratu al ceixki o pizkat i veía que la gente hacía películarenak. Ai, mama gara. Utsai kamarra. ¿Que no voy a España? Ya se lo dije. ¿Qué voy a hacer yo por allá? Ojalá me hubieran dado una oportunidad así, mamá. ¿Qué cosa iba a estar escupiendo yo al ¿Otra sí. vez? Toda la vida calabando, nadie quiere entrar. La... Ya Ya, ya, ya, En un día puede que ganen lo que ni en un mes se gana aquí. Ana. <coughs> Ostrá, eh? Ostrá, bai. Bai. Ba, ba. ba eh, pelikula onekin eh Isabelo Campoc, eh basuzendari Gazte edo Revelaciones del Relaco Goietako bat, ez? Eta neri, ba, bizkat, e, lau hauen inguruan bilatzen ibili naizenan, eh? eta ekartzen dituzten istorioak e, ikusi ditu danean, jo, pues, bueno, aldeatetik izogarrizko egarpen feminista egiten dutela iruditzen zait, nahi eta auruak ez dituzten feministatzat kontsideratzen batzuk, edo, bueno, inezu dituzten horla izendatu, ez? Baina ez da aldeatetik, jo, ze pelikulak, ez? Zego gorra, dena. Bai, bai, bai, gaiak, nola jorratua daudeen, ere? Oso, oso kaineroa, eh? Bai, kera dituzun guztiak, batez ere, akaso... Azkeneko agu, eh? Bai, ez bai. dut ikusi baina musikaregina dentxoan nabaria eta bai, bai, bueno, eta mm. ez. Osea, oe, juntzaitez eta ja, zara berri ez dakizu, mm. tonoa eta pelikula guztiaren tonoa. Mm. Bai, berak esaten du ez hori espero baina azkenan ateratzen zaiola pelikula bat thriller edo, bueno, horrelako pelikula poliziako i kontintes de terror. Du, osea, tengo, o sea, eso hori nahi Baina, bueno, ikerketa egiten joan zen, e, bizkat mundu horretan murdilu zen, noski ez da prostituzio e, voluntarioa edo, ez? Mm -hmm. Mundu batetan oso gogorra, eta ezaten berak dio, ba, horrela xeatera zitzaioa, pelikula beltz eta berrorre, ezaren eh? planen, ez? Beldurrezko pelikula bat izango balitzen, zela. Ie esan, niri zentzazio erdina, oso gogorra egin zaizkit, eta Eta beste pelikulak ere baien, eh? nahiz eta igual ba, bai e, Lucia Puentzorenak ere e, izugarri gustatu zaizkit biak, baina boa, gogorrak dira, oza, digeritu, bardituzu, eta ba, beste bi autorenak ez ezagutzen, egon nahizen gauzatxak ikusten, baina da, Añez Bagdaren ikusioena guztagarria gintza idala, baina... Xanta Laker ere bai, hori pelikulau iru ordu irauten ditun, eta isilunean, eta, ez? Bertzen horren bizitzat privatuan ere, ba, igual, ez da, ez dut hain diain bortitzak, edo ez dut musika bat horrela bortitzak, ez? Baina ikusten duzu emakume bat, un euro da bille latxan gauzak egiten, bere monotonia horretan pentsatzen ezibiltzeko, zengilditzan den momentuan, mundua gainer eroriko zaio, ez? Mm. Eta, igualmente, horra egin zaiteztakit. Jugu baina bai... Jugu baina bai... Jugu baina baina... Jugu baina baina... Barrezko pelikula... Estatu batu arruku treoiek... Eta dituzten emakumen izenak edo. Baina interesgarria eta... Arratnik... Esamar dut nire kasoan mentza... Arratzo iztenuela. Nere Ez ezaguna guztiz. Aipatu dituzten... Ekiz-ekizi filma bai... Baina ez nekian zuzen daian hortzen. Eta... Bai bai... Eso interesgarria. Bai, eta bueno, aurreko, aurreko aztean izan zen egon ginele, bueno, egon gineen hitz e, egiten ez, baina mm. zine mutuaren mm -hmm. inguruan, eta badira ere zine mutuaren e, inguruan, e, zuzendari zuzendari bat ere e, egon da ez, eta gido hilariak, eta azkenean emakumeak zinean oza, egon, egon direla baina nori ba, egin barra bilaketa mm. jarri behar dela begiratzera ez, azkenean Eh, beraien izenak ez direla horren ezagunak, bueno, iaarlo guztietan bezala, ez? Bai, eta gian igual nik eh amai, bueno, es que igual amaiceko justo horrena, baina bueno, bueno, badago zinezu zendari bat oso ezaguna gain, zeiguna guztiei, bueno, guztiok entzun duguna hori, de mi Griffin zen, E, bueno, deitzen zen, edo deitzen da, ez dakite e, hilden da Emakume hau Hitlerrentzakau pelikulak grabatu zituen, bueno, mm -hmm. nazi mugimendoren inguruan grabatu zituen pelikulak. Eta bera bai, guztio dakigu emakume batek pelikulak grabatu zituela nazientzako, ez? Eta, jo ba, zer pentsatu eman dit, zer dakigu, ez? E, nazien propaganda pelikula hoiek emakume batek e, zuzendu zituela, Eta sagatik ez ditugu ezagutzen ordea, pues, nubel, bak, horretan, eh, ainezaguna, eta bizidik mantentzen, oza, bizidik dagoen eh, emakumea, ez? Zekit. Hor, galdera gotatzen dut. Airean. <risa> airean. Ba, konenekin abildu, behin puntu komera, <risa> airean, <risa> airean. idatzen. Hori da, hori da, miren, klaro baietan. <risa> Egia da, emakume hau, Kristo no jartuna izan zuela, eta egia da ere nazien historia behin eta berriro, historian baduela bere garrantzi haundiko garaia, edo eta zarraskia izan dela eta zin eman egin dela, eta azkenean akaso hori ere rebote hori, eta joku olimpikoetan egintziren zei zantzen lau orduko historia bat. Ez azkenean, bat gaibat e, eizanduena gerora, reperkusioet, bueno, ez dakit, eh? Osa, bueno, ja, erantzun dut galdera, ez dakit, reflexioa, bai, ingo dute reflexioa ere, Ollana. <risa> <risa> <risa> Engo du, kira etxan, Bai, ez, ez dakit, gero adibidez eh, emakume honek, eh, osa, ezaten du, bera, e, gero, bere burua justifikatzen, edo, edo sin mas, azaltzen, bera, korrela sentitzaan zuela, bera, apolitikoa zela esan zuen, ez, deklaratu zuen, zen gero, adibiez, miatze dundabarroi tamaseien, sudaneko e, nuben gorputz tatuatuak e, egin zuen e, grabatu, eta izugarrizko, argazkia, bueno, bera, oso oso, zinez duzen dari hona zen, oza, argazkia aldetik eta, Eh, izugarrizko kalitatezko gauzak egiten zituen baina hori bera ez saiatu zen gero eh, ba, beste toke hori izaten edo edo eh, beste ikuspu hori saiatu zen zabaltzen baina ja hor inorka hori inor ez daki daki da nazintzako da errodatu zuela eta hor duen ez em, askotan erabiltzen den hori de kume ezagunenak izan dira beti eta jo bakarrik ezagutzen ditugu ba, guk <esu>, <risa> ez baina eta ez dertarako gode hemen, ez dertarako ekarritu zuen <risa> nintzeko guztiak eta <risa> emakume gaiztua ere bai gustatzen zizpiegu <risa> eta feministak eta feministak eta gaiztua bai, limadina, haurendi gehiago haurendi <risa> Una bueno, amill es que, Royana, os interesgarria. Pedi bere. Bai. Eta bueno, ze mendegutxira maya botar hasta que hubes, hemen ukitzai dugu lagun artean, ez telefonoen bestaldean. Beste así. Pero Bai, bai, bugere. Telefonaren besteldetik ibilibarren. Ja, gaineaz dakit mosten zaitu uste dan, edo itzegin nahi duzuen eta hartzen doan horrabiadura eta usten dizuen, edo ez, horla zuen aurtegi gen plan, venga, moztu, baina. Obeto, gure artean elkartza paltzea, baina ontsu zenean, ez, en plan. Hori da, hori da. Baina dago. Oso, onda diana, jo, ba, musio handi bat? Baina dago gara. Aio. Agur. Jo. Jo. Jo. Jo. Ba. beste bat jarriko dugu. Está bai, bai, baino ez da izangozuk eskatutarik, eskatuko duzuena. Jarreko beste bat. Vale. Vale. Ordenagailuak bere martxa hartzen duen eta sai. Eta gure bigarre natalera saldo egingo dugu, eta akaso, bueno, teknologia bai. berrien... Bengoz, hain prestatu agarre duan musikal bat, eta bai oianak, eta bai teknologiak boikoteatu behar, mekabe en la leche. <risa> Baina, bueno, eh, egingo dugu aldugu en moduan, gaineraz dugu tartaskorik, bera, zaldiran abestea jarriko ditugu. Gaurkoan, ba, Silvia Pérez Cruz, ekarri neguen onera... Bera, bueno, ba, hogeita bederatzi urtea dituen e, Gironako neska bat da, pala frugeleko hain zuzen ere. Eta, bueno, berak e, mendigutsira ikusiko zuen bezala oso hau tx, e, ezti eta ikaragarria du. E, berak batik bat katalan ezabestu izan du, eta, bueno, ba, jazz e, estiloan, abanera ere bai, flamenkoa eta, bueno, e, kanta autore askorekin, elkarlanean ere, ba, proiektu asko eraman izan ditu aurrera. Eta, bueno, ba, abanera abastearena, ba, bueno, baduz dergati bat, bera, eh, Castor Pérez diz, e, kanta autore, eta abanera asko abestutako gizonaren alabada, eta, bueno, ba, bere, mm, ba, ibilbide profesionalak ere, ba, bera itaren, ba, kutxu haundi bat ere badauka, ez? Eh, ba, eta behin hori hamanera, maneira hoietako bat ekarri nahi nuen honera, a maneras de baina bueno, bon, este, uste dut ez posible izango eta gendeen bera gutxi bokau gainera. Baina bueno, horre ikusten ala nola beraitarekin batera besten duen eta bueno, ba samar da beraita 2010rean zen dutela eta hain justoki ba, beraien herrian pala frugelen Gironaan e, ba, bai ospatzutela dutela abal abaneren topaketa bat urtero eta bueno ba hortik kurren urtera 2011ean ba bueno berak ere ba Silvia Comenaldi chiki bateginna izan zion eta bueno ba nere egontzena bestean mera manera zer batzuk bera aitari zuzenduak baina Behar da orain jarraian, entzuteko aukera baldu ma dugu, e, ezaguna egitenan elzaizue Silvia Perez Cruzen ahotsa, las migas taldean partera hartu izan zuelako, nun bueno, sortzaietako bat izan zen, eta, bueno, las migas e, Bartzelonan kokatzen den talde bat da, e, bertan hasiera e, batean lau taldeki da zian, Silvia Bera, Marta Robles Sebilako bestaneska bat Isabel e, Francesa eta Lisa Baus Berlin, Berlinekoa asketan nahiko kuriosoa baina e, musika aldetik ba, divertigarria ba, la, tangoa, buleriak, fandangoak nazten dituztenak, gainan eskaz osatutako talde bat hemen e, aurreko urtean ba, ondarribiko blues jaialdian e, entzuteko aukera egon zen Bueno, dagoneko ya Silvia Gabez, eh bueno, gaur egunean Silviak bakarkako bideariekin dio, baina bueno, talde kuriosoa da, nikuzte du divertigarria eta ez da kit aukera izango gon entzuteko. <Gülsorra> zuten duztena hori da, Las Migas, haue, bakaleratu zuten lehenengo diskoko e, abesti bat da, e, Fuera de Lamar, izaneko abestia, e, ben, diskonek reknas del matute izena zuen izena du, 2000 barrean kaleratu zuten, eta, bueno, ba, esan barra da, diskoneetan Federico Garcia lorkaren poema pila bat erabiltza dituztelea, eta hoiek erabiltza dituztela letran moduan, Ba, abeste askotan los 4 muleros Latarara, El Camino de los Poetas Fuera de la Marra Oseberare eta baita Rafael Albertiren poemaren bat ere erabili izan dute e, gaur egunean ba, esan bezala 2 e, mila maikagaren urtean uste dute Silbiak talde hauzea erabakitzen du eta orain Alba Carmona da hau talde taldeontan beste neska bat, Bina, bueno, talde interesgarriare hau, beste baterako las migas eta, bueno, ba, e, Silvia Perez kursi dago kionez, bueno, esamar da, proiektu pila batetan parte hartu izan duela, bere bakarkako ibilbide honi asiera eman baino lehen, eta hoien artean, bueno, ba, ipatzearen, e, dantza kontemporaneo ikuskizun askoetan, ba, musika, bueno, hau txasuzenean jarri izan du, e, em, aukerarik e, izango ez dugun e, abesti bat, loka izanekoa ba, ikaragarria dena bestea da, haue jama taldearekin edo egin e du, e, berak e, talde honekin kolaboratu izan du, janga e, jotzen duen e, David Goldsmith tekin batera. E, musiko irrealita hau, janda ez dakit e, ezagotuko duzuen edo lako platillo bolante baten antzeko instrumentua da, eta ja da, bien arteko batuketa, ba oso oso polita dela eta isugarrezko ba bestiak atera izan dituztela elkarrekin. Hauek e, 2010an ere disko bat e, editatu zuten, arrepiendo hago Baina bueno, hortaz aparte, ba bueno, eh Iberia Arpen perkusio orkestararekin baterako etuz proiektua eramandu aurrera. Eh Xalupa proiektu an eregonda, Xalupa proiektua hau katalunyako musika tradizionalaren barreko pilazio bueno, e, antzeko bat da, kontzertu saibaten bat zituzten bere garaian, eta 2000 marren ere dizkabat kaleratu zuten un sordo so eskoltaba izenekoa, e, itzulpena izango litzateke ba, gor, gor bat entzuten ari zela edo. Izena, zu, izena du, izenadu. <laughs> Balako zerbait. <laughs> eta, bueno, gero... Raúl Fernándezekin beste proiektu batean imig, Imigrasontz diskoak aleratu zuen. Bueno, eh, tengabeko proiektu pila. Oian artean ere, antzerki gintzan, eh, sartu da eta antzerki obra batean musika zuzenean jartzean animatu zen El Jardí del, del Zinc Arbres izanekoa eh, bostua itzatako jardino, izango litzateken. <laughs> eh, zehando? <laughs> Eta bertan, bueno, antzerki obrao, Ezan Morda Salvador Espriure poetaren testu baten baitan idatzetako obra dela. E, gero kamaron la leyenda del tiempo 30 años después e, ikuskizun flamenkoan ere parte hartu izan du. Bueno, da, emakume bat, ba, saltsa ba, non, bera egon izan dena. Eta egia da, hau oh, berezi horrekin, ba, ba izugarrezko ikutu ematen diola, eozein proiekturiez. Mhm. dugu bera bakarka dagoen e, Abesti bat, ez? Ya ja, pos taldea eta gero eh 2011ko 2012 e, Diska. diskakoa. Parameu. Parameu. Se que treu que et partia sencera al ventre, pare meu Pels tals secrets de la ceba els dits de la mare, pare meu Per les tardes pàlides a la cuina de casa, pare meu Pels somnis que d'avien set parameu parameu e, <risa> ne, aita nerea da esan nahiko lukena, bueno, ba berak, zukezando esan, esan mezzalainera bere lehenengo bakarkako laneko abestietako bada e, bueno, ba, esan dutasian, ez oso relazionatuta da gola bere bilude guztia beraitarekiko ba, bere bakarkarko lehenengo lanonek kain justuki 11 de nobianbra izan adu eta hori beraitaren jaioz eguna izan zen Eta, bueno, ez, ba, deirudiere onben aldimoduan edo jarriz ziola diskari izena. E, Diska antan gazteleraz, katalanez eta baita gallego zera besten du, beraitaren jatorria gallegoa baitzen ere, eta fadoak ere abestu izan ditu maiz, e, Silbiak. Eta hontan entzuten dugun letra Maria Merxe Margalen poesia bat da. Ba, bueno, Silbiari asko gustatu zitzaiona eta berak musikatu eta bere diskan sartu nahi izan zuena. Eta, bueno, ba, lehen eh, aipatu dugu baya, proiektu pila bat dituela, baina, bueno, denbora gainan dugu. Aipatzarren azkar-azkar ba... Eh, Javier Kolinarekin maiz egiten dituela ba, holako kontzertuak, kontrabaxua eta gitarra jotzen duen gizona da bera. En la imaginazion diska kaleratu zuten mi milan ere, baina, bueno, olabere azken proiektu ezagunena edo, bueno, ba, igual... Horregatik ere jende batek barba orain ezagutu duzuena Blanca Blankaniebes filman parte hartu duelako ba banda sonoran abesten eta bertan e txikelo izaneko gitarra batera beste ditu zen baita abesti, Blankaniebes filma orain gutxi e aurreko urtean estrenatu zen filma da, e zakitze goberatzen duzuen, baina mutua dena, e txuribeltzean da. Baina bon, bueno, honik mendik gomendatzen dut, benetan, filma ikustadena, ba, behar badazira batean kostatzen du bez, horrelako filmatik uste dagoetena, baina niri asko gustatu zait, baina uste dut e, ipuñ tradizional, no, tradizional bai, honi disneyek eman izen dion kutxo hortatik ateratza lortzen duela, irakurketa, nahiko irautzaie batzuk, esango nukeenik, eta, eta musikaldetik ba, ikaragarria den, ere usteetan. Eta bertan, ba, bueno, Silvia berez Cruz entzuteko aukera dugu, eta, ba, horkoa abestitxo batekin utziko zaituztegu, eta horren gaster arte, nik usteia, ez da. Te busco y no te puedo encontrar Te llamo y no me contesta No sé por dónde estará Te llamo y no me contesta No sé por dónde estará Mándame una señal Por la Virgen del Calvario Que más no puedo esperar, que más no puedo esperar, que más no puedo esperar mi parte fuera ay, ay, te iría a buscar y hasta el fin del mundo pa allí poderte be para poderte besar, para poderte besar. Ay, te busco y no te puedo encontrar te busco y no te puedo encontrar te llamo y no me contesta no sé por dónde están Beno, zinearekin, hasi zinearekin amaitu. Bai, alaboro eta... <laughs> Bai, beno, gomendio pila bat, et, et, pelikula ezberdinak, ez, eta, eta musika gomendioekin, zer geio Zer gehiago nahi, zoe? Eh? <laughs> <laughs> beno, aurrela utziko dugu, ez? Bai, eta mm -hmm. aurrengo astean hemen itzulko gara, gainera aurreatzen liztu dugu, aurrengo astean seksualitate eritartea eskineko dugu laberrere, Raquel Laguntzaz, eta eta, bueno, mm -hmm. beste gairen batzuk ere izango ditugu artean. Beraz, gonbidatuak eta badakizute gurekin harremanetan jartzeko gonekin abildua gmail.com edo eta, bestela ere saioa berriz entzuteko aukera badagoela, antxetamedia.info eta, bueno, beste irratiko, irratitik entzuten gaitu zuen guztioi ere, musu bat. bat In English, please One kiss very big <laughs>